Əlhamdülillahi rəbdə aləmin Və sələfə və sələm ələ ələ əşəfələ əndiyyər və seyyidil mürsəlin əmma qal Qardaşlar, keçən dəst qalmışdı malicə yollarında və Şəx İbn-i Qeym ki yəni malicə yollar nəyə malicəsi insan günah işləyir və o günahdan qurtulmaq istəyir və həmin günahın zərərin bilir Və bilir ki, insan həmin günah üzərində davam eləsə, bu günah onun dünyasına və ahirətinə ziyandır və insan həmin günahdan qurtulmaq üçün çalışır, amma nəfsini yenə bilmir. Necə deyənlər, insan günah batarlığında çırpınduca batır. Yəni, bu orada necə çıxa bilər və keçən dərs? bu çıxış barəsində, çıxış yolları barəsində birin keçdik. Və bu ikinci dərsdir. <coughs> Deməli, dedik ki ən birinci yol neydi? idi? Elm. Hər bir işin başında elm durur. Və misal çəkdik ki elmdəki alimlər gətirdi ki elmi görmək nəyə bənzidir? Dəvəni görməyə bənzidir. Elmi deyir, tutmaq, yazmaq, dəvəndi tutub, bağlamağa bənziyir. Elmi əzbərləmək, ona minməyə bənziyir və onu sürmək, əsas da bunlardan məqsəd nədir? Yəni, heyvan sürmək yəni. Və bu da, elə bir ki, heyvana elmi deyir, sürmək də de nədir? Elmi təkrarlamaq. Yəni, əgər təkrarlamasın, bütün bunlar sənə o qədər fayda vermeyecək. Və, <gülüyor> məsələyə başlamamışdan qabaq bir məsələyə toxunmaq istəyirəm və hər bir insan bilməlidir ki, dünya həyatı nədir? Dünya həyatı insandır. Si, kafir olsun, si, müsəlman olsun, kimliyindən asılı olmayaraq, insan bu dünyaya gələndə imtihan olunur. Sadəcə imtihan kəlməsi kimlərə istilad olunur, müsəlmanlara istilad olunur, amma Şafirlərin başına bəla gəlir, çıxıntı gəlir, ölürlər, xəstələnlər. Yəni, onlar üçün artıq nədir? İmtihandı, amma bizə olan imtihandan deyil. Yəni, necə? Dünya ilə iki bir imtihazaldı. Əgər bir universitet, universitetdə tələbələr imtiham verirsə, imtiham verməmişdən qabaq, məsələn, qeydiyyatdan keçirlər və ya şəxsiyyət vələqəsini verirlər ki, bu kimdir, kimdir, neçə yaşı var. Ondan sonra o insan imtihanlara bıraxılır və orada olan suallara cavab verir. Əgər kafir hətta o sinifə girsə belə, hətta o suallara cavab versə belə, onun insanı qəbul olunmur. Niyə görə? Çünki qeydiyyat şəxdləri yoxdur. Elə bil ki, bir nəfər tələbə qeydiyyatdan keçməyib, gəldi-girdi, sinifə başladı cavablar deməyə. Adama xalv verilir, O da mükafat verilir. Yo, çünki baxırlar vələqə, görürlər ki, bu adamın adı burada yoxdur, deyilər, çıx bayra. Ona görə də hətta kafir bu imtihanlardan belə sax salim çıxsa belə, ondan Allah s.ə.v. sərəfindən bu qəbul olunmur. Və müsəlmanın da imtihan verdiyi maddələr hansılardır? Kətinliklər, sıxıntılar, oğlu-uşaq fitnəsi, qadın fitnəsi, var dövlət fitnəsi, şan-şöhrət fitnəsi, nəfs maddəsi. Yəni, məaddələrin, o bölümlərin ki, hansı şəkil şey insan onlardan imtihan verir, onun adıdır. Və <coughs> şərh gətirir ki, bir şey dediyi yoxdan çıxmaq lazım deyil ki, insan ya elə ya belə mütləqdir insana deyə məruz qalmalıdır. Və ən gözəli də, ən sağlamı da ancaq və ancaq Allahın dininə yaşamaqla insanın məruz qaldığı imtahnlardır. Yəni ya dinə gələcəksən, Dilvi qorumağa, gözü qorumağa <coughs> və yaxud nəfsi qorumağa əziyyət çəkəcəksən. Bu əziyyət özü nədir? Bir imtihandır. Yox, dilvi imtihandan keçə bilməzsən, istər-istəməz artıq sən düşürsən ikinci imtihanı. O da nədir? Dilindən dolayı başa gələn belalar. Gözündən dolayı başa gələn belalar. Yəni, buna səbr eləyə bilmədinsə, artıq hansına səbr eləyəcəksən? İkincisinə səbrə edəcəksən. Nəfsin istəyirlərinin həyatı keçirdiyiə görə başa gələn bəlalar. Yaxud özünlə mücadilə verəcəksən öz nəfsinlə mücadilə edəcəksən uşağın özün və yaxud alevin həyat yollaşıbın İslami tərbiyyəsi üzərində duracaqsan və yaxud, süf süb sonra məsələn duracaqsan bəlli bir vird var Usaq, hər gün nəsə oxuyacaqsan öz alev yoldaşından. Ya bunun çətinliyinə dözəcəksən, bu özü bir imtahandır. Ya da ki, eləməyəcəksən, ailə imam zəhriyə problemdər çıxacaq, nəm söhbətlər çoxalacaq, və ya boşanma olacaq, ya da ki, bunun çətinliyinə dözəcəksən. Yəni bu 3 bir yol yoxdur. Və bunu çoxlu misallar çəkmək olar. Ona görə ən gözəl yol hansıdır? Ən gözəl və ən sağlam, ən qısa yol. Allah subhantə halanın insanlara göstərdiyi yoldur. Və Allah subhantə halə bildiyi üçün ki, insan nəfsində və yaxud insan psixologiyasında hər zaman, yəni insan görürsən ki, necə bir sözü var, deyil, aləmi bəzər, özür ütük Və Allah subhantə halə bildiyi üçün insan nəfsində belə bir şey var. Şəriətimiz insanı yaradan Allah bildiyi üçün, şəriət bildiyi üçün və bu barədə Allah Subhanahu taala insanın nəfsinin tam əksinə olaraq bizə əmrlərdə bulunur. Yəni Allah təala Qurani-Kərimdə nə deyir? Özünüzü və ailənizi oddan qoruyun. Yəni insan birinci hardan başlamalıdır? Özündən. Allah Subhanahu bilirdi ki, insan çox vaxt görürsən ki, Bayırda aktiv olduğu kimi, bəzin evdə aktiv ola bilmir. Bu ayrı-ayırdığı vaxt üçün, görsün ki, ailəsində vaxt ayırmır. Məhz ona görə də Allah subhantala bunu bildiyi üçün bizə belə əmr edir. Və yaxud başqa müdür müsab var, necə ki, deyirlər, ev öküzündəndir, camışındandır. Nədir? Kötan, dartan, olmaz deyirlər. Yəni, buna bənzər bir şey. Allah subhantala insanı tanıdığı üçün ona tam nəyə əmr edir? Tam əksindən mi Ona görə insan, yəni imtihandan qaçmaq yoxdur. Ya qabağında budur, ya da qabağında budur. Bura getməsən, istər-istəməz, bura gedəcəksən. Ən salamatı da, ən sağlamı da Allah subhanətələ insanı, insanı yaradır. İnsanı yaradan Allah bilir ki, nədir? İnsan üçün ən salamatı hansıdır? Sonra, <coughs> yəni imtihanda həyatda çətinlik olmalıdır. Yəni, bir də məsələ də var, o qoy beyninizdə qalmasın İncə bir məsələ də ona toxunum Yaxşı insan tutsa, Allahın istədiyi qədər gücü çatmağa yaşasa belə Dedi ki, istəyirsə məhz, bundan çıxsa buna düşəcək, bundan çıxsa buna düşəcək Allah subhanətə olan istədiyi kimi yaşasa Ondan sonra tutsa, insan məsələn ticarətinə zərər gəlsə Və yaxud Allah subhanətə olan canı ilə, malı ilə və yaxud canına, malına, naqisi gətirməyini insana çəksə, bəs burada necə çıxmaq olar? Yəni, bunun mənası nədir? Axı, biz dedik, yaxud, bundan çıxırsan, bu tərəfindən rahatına düşürsən. Yəni, bunun cavabı da odur ki, əgər insan Allah Subhanıqla istədiyi kimi yaşasa, artıq elə bir ki, insan o dərəcəyi çatır ki, o müsibətin alınan ötür Aydın deyil. Yəni Allah Subhanahu taala hətta o müsibət olsa belə, kənardan böyük görsənsə belə, Allah Subhanahu taala O müsibəti insan üçün asanlaşdırır. Yəni kənardan göründüyü kimi olmur. Və bir də çətinliklərdə xeyir-bərəkət var. Çətinliklərdə təmizlik var. Hətta alimlər gətirir ki, yəni sələflərin biri gətirir ki, mən hətta deyir Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləm şəhərindədir, tərk edə bilmədiyim günahları, başqa yerlərdə çətinliklərdən dolayıdır, tərk edədiniz. Çətinliklərdə ona görə xeyri bərəkət var. Çətinliklər insanı təmizləyir və çətinliklər insanı insanla Rəbbə arasında olan əlaqəni saflaşdırır, təmizləşdirir. Ona görə də o çətinliklərin özündə hətta o yoluna geçsən belə və qarşıva çətinliklər çıxsa belə, bil ki, o yolda Allah subhantallahu anh üzrindən xeyir və bərəkət var. Sonra, günahdan elə bir çəkinmək üçün, aralanmaq üçün, Şəxilisən Qeymiyyə gözəl bir şey gətirir. Deyir, düzdür, insan çox eşidir, insan, nə bilim, çox qulaq asır, çox deyir, amma insanın yaşadığı mühüc Həddən artıq rol oynayır. Əgər kim hər hansı bir günahı tərk edəmək istəyirsə, mühacir kimdir? Allah subhantı olan qadağan elədiklərin tərk edən. Yəni, mühacir olmaq üçün mütləqdə, yəni, əbədi olaraq harata getmək lazımdır. Günahı tərk edən insan özü belə mühacir sayılır. Məsələn, hər hansı bir yerdə, hər hansı bir günah varsa, insan gücü çatan qədər o yerin dəyişməlidir. İnsan gücü çatən qədər o çevrəsini, insan o əhatəsini dəyişməlidir. Ya əhatəsini dəyişməsə, çevrəsini dəyişməsə, o çevrənin içində qala-qala həttən artıq o insana o günahı tərk eləmək yoxdur. Əgər kim məsələn qadın fitnəsindən əziyyət çəkirsə, köçsün, getsin və yaxud kəndlərə bir ay, iki ay, üç ay məsələn qalsın və insan artıq oradan gələndən sonra o faydanı özündə görəcək. Və orada qala-qalada Məsələn, hədisləri oxusun, ayələri oxusun, artıq insan görəcək ki, bura çox üzülü bir qüvvət şəkildə gəlir. Yəni, arada məsələn, iki ay gedib dinlənmək, gəlmək, dinlənmək, gəlmək, bu insana həddən artıq kömək edir. <gülüyor> Sonra, bir də, də məsələ var, onu da toxunun. Şəx getirir ki, bu Allah Subhanıq alanın yolu, bu getdiyimiz yol, bu yolu heç vaxt və heç vaxt tək gedilmək mümkün deyil. Kimliyindən aslı olmayaraq, qocalığından aslı olmayaraq, alimindən aslı olmayaraq, nə bilim, qadınından, kişisindən aslı olmayaraq, insanın möhkəmliyindən, zəifliyindən aslı olmayaraq, Allah subhanahu ta'lanın bu yolunu heç kim tək gedə bilməz. Nə qədər imanlı olsun, nə qədər də axsaqqal olsun, istərsəməz, burada büdriyəndə sənin əlindən tutub qaldırası biri lazımdır. İnsan sözünün mənası nədir? Hə? Unutqanım. İnsan nə qədər oxuyursa oxusun, bəyəm, o isim insandan qalxır, qalxmır. O ad insandan qalxmır. İnsan nə qədər bu yolda olsa belə, insan unutqandı. İnsan zəifdir. Xüsusən də, yəni, bəzi məsələlər və o məsələlə qarşı Allah subhantala insana daha da zəif yaradı. İnsan ümumiyyətlə, Quranda nə keçir? Allah subhantala buyur ki, biz insanı deyir, zəif yaradıq. Və insan da xüsusilə qarşı, cinsə qarşı, qadına qarşı istəyir qadın kişiyə qarşı, istəyir kişi qadına qarşı, yəni bunlar bir-birinə qarşı hətdən artı dəyişdir. Ona görə insan lazımdır ki, onu unutduğu zaman onu xatırladan bir qardaşı ehtiyacı var, onu xatırladan zaman elə bir dosta ehtiyacı var və insanın da ən gözəl öz xəstəliyin özündən başqa heç kim bilmir. Kimsə gəlsə, dost gəlsə, qardaş gəlsə, təsadüfən belə bir söhbət olsa, və yaxud problemin var, getdi meçklə, təsadüfən imam bir yani, dənə xütbə verdi, elə bildi ki, sanki sənə için verdi. Bəli şeylər olsa, əlhəm düllənə min bərəkət. Amma heç vaxt, heç vaxt, yəni qardaşlara, yəni güvənməyin, yəni mövüzə barəsində. Yəni başqasına ümid olan şanssız qalır. Düzdür, orada nə gəlsə, əlhəm düllənə min bərəkət. Amma insan özü-özünə eləyəni heç kim ona eləmirdi. İstəyir, x zərəcətdən. Əgər sən öz halına ağlamasın, öz yanmasın, yanmasan, başqasının halıva yanan deyil. Ona görə gedirsən, hər ançı məsələdə problemin var, qadındır, vardır, dövlətdir, şandır, nəbili, önümü öl unutmaqdır. Gəlsən məscidin yanındakı dükanə. Baxırsan, sənə dərmanın hansıdır? Necə aptekə girib baxırsan, başın ağrıyır, dişə var, o var. bu var. Belə də xəstəlikdir. Gəlsən baxırsan, hansı mövzu sənə uyğundur? Kitablarında Əlham da kitablar, qəzetlər çoxdur. Onu seçirsənsə Aydın qardaşlar, onu seçirsə və onu götürüb ona qılağı atırsa. Və ondan sonra da belə məsələn söhbətlər gəlsə, Allah subhantalı kimli belə söhbət vasitəsilə, kimi gedir qabağına bir dənə kitab çıxır, kimi gedir qabağına bir dənə sidi çıxır, elə bil ki, sanki Allah subhantalı onun üçün göndərib, kimi gedir, nə bilim, bir dənə hadisə görür yolda, cürə və cür, cürə və cür, ki, belə belə şeylər olur yəni. Nəcə ki, qardaşlardan biri Bir dəfə elə bir yanı yəni, sıxıntı içində idim ki, günah içində idim ki, dedim tərk elə bilməyəcəm. Ya yəni, özüm özümü artıq elə bir munafiqlikdə ittiham edirdim. Metroda gedirdim, şey fayırlar belə. Elə bir e, həmişə belə bu əsərlərin şəkillərini zənn paylaşdılar belə. Nəsə deyə bu dəfə gətirdilər bir dənə belə kart idi. Üstündə yazılmışdı ki, "Ey iman gətirənlər, ey ey, ey özlərinə zülm etməkdədir həttaşmış kulların, mənim rəhmətimdən deyir." Ümünüzü üzməyin və altında belə bir şey e, saytın www.2.com, yəni o saytın ünvanı yazılmışdı, başlığında deyə yazılmışdı. Onu qoydum, cimə deyib, sevinə-sevinə getdim deyir. Ona görə qardaşlar, bu Allah Subhanahu va taala yolun istək gedən yəni yol deyil, ona görə oxumaq lazımdır. Ən birinci insan onu oxumalıdır. Sonra da bizi çatan qədər nə ilə məldir? Özünə kiçik bir çevrəsi olmalıdır, çalışmalıdır qardaşlarla, otursun, dursun və bir şeyriyyatdan çıxartmağa lazım deyil ki, söhbətini sonunda bunu deyim, insan insandır, xatasız insan yoxdur. Nedir ki, İmam Şafiqətdir, əgərdir, özü vədir, xatasız dost axtarsan, xatasız insan axtarsan, özündür dostsuz qalarsan. Biri, məsələn, bu mövzuda güclüdür, biri bu mövzuda güclüdür, biri o mövzuda güclüdür. Hər kəsəni sənə lazım olan tərəfdən Yəni, istifadə edirsən, yaxşı mənada. Bu, qardaşdır, bu, maşlı var, buna meçidə gəlirsən. Nə olsun ki, başqa problemi var? O, qardaşdır, hansısa cəhətdə problemi var, başqa tərəfi yaxşıdır. O tərəfdən onu götürsən. Yoxsa, hər kəsəni, pisi var deyə, kəsib atsan, hə? Bəlkə elə özü də kəsib atmaz. Qəsib bir yerdə təq qalarsan. Bu da ki, İslamlığa zid olan şeydir və inşallah bunun yolları var Çox Və qalanlar da qalsın inşallah gələn dərsimizə. Və sallallahu aleyhə səlləm alə Nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və sahbəyi və səlləm.